Oala fermecată Această poveste este despre un fermier și oala sa fermecată. Într-un sat îndepărtat a locuit un fermier pe nume Rama. Rama era un om bun și înțelept. Deținea câteva hectare de pământ. Cu toate că era un fermier iscusit, pământul său nu a produs niciodată grâne. În timp ce alți fermieri cultivau și recoltau, Rama obișnuia să are pământul. Să are și iar să are Dar ferma sa era mereu neproductivă Oh, Rama! De ce are pământul în fiecare zi? Acest pământ nu ți-a dăruit nicio singură recoltă de ani bun de zile Ar trebui să vinzi acest pământ și să-ți cumperi un pământ bun în altă parte Oh, frate! Acest pământ a aparținut strămoșilor mei Obișnuiau să cultive chiar pe acest pământ Precis nu fac ceva bine voi continua să încerc! Îți doresc tot binele, frate! Rama nu voia cu niciun preț să-și dea pământul! Petrecea zile întregi, fără mâncare! Mânca fructe pentru a putea supraviețui! În fiecare zi mergea la arat! Voi ara până când voi afla de ce pământurile mele nu produc recoltă! Cultiv în fiecare an! Unde-mi sunt semințele? Rama continua să are pământul. Ah, sunt atât de obosit. Rama a arat întregul câmp. Era târziu după masă, când într-un final s-a gândit să se odihnească. Rama era acum prea înfometat să continue cu aratul. Era pe punctul de a se opri din a ara pământul, când lopata sa a lovit ceva adânc în pământ. Ce avem aici? Sună a fi un fel de metal? Oh, ce oală imensă! Ce ciudat! Cine ar îngropa o oală de metal atât de adânc în câmp? E nefolositoare! Rama s-a enervat pentru că și-a consumat energia pentru nimic Și-a aruncat lopata în oala metalică și s-a așezat la umbra unui copac Cred că va trebui să vând acest pământ Nu pot mereu să fiu înfometat Acest pământ nu-mi va da niciodată nimic Rama s-a odihnit la umbră, mâncând niște fructe pe care și le-a cumpărat. Au fost nesemnificative în comparație cu foamea pe care o simțea. A stat acolo mai mult de o oră, gândindu-se la pământul lui și plângându-și de milă. Știa că trebuia să vândă pământul. Nu avea de ales. Trebuie să fiu puternic acum. Acest pământ strămoșesc trebuie vândut. Mmm... Trebuie să plec acasă înainte să se întunece În timp ce Rama se întorcea la oală să își recupereze lopata A fost șocat să vadă ce se întâmplase Ce? Cine a păstrat asta aici? Am fost aici în tot acest timp Rama a descoperit că oala avea acum 100 de lopeți Exact ca cea pe care el o avea Nu își putea da seama care anume era a lui Nu se poate! Eu are o oală fermecată? Vreau să încerc ceva! Rama a scos cele 100 de lopeți și a pus un singur strugure în oală. Nu îi venea să creadă! Acel strugure s-a transformat în 100 de struguri! Aceasta chiar este o oală fermecată! Nu-mi vine să cred! Voi duce această oală acasă! Oh, este grea! Stai să caut o frânghie! Rama a legat un capăt de frânghie de oală și celălalt detalia lui. Apoi a târât oala până acasă. În timp ce târa, se gândea ce alte lucruri putea să pună în oală. Mai întâi, voi pune un ou. Îmi este tare foame și am mâncat foarte puține fructe. Rama a mers repede la piață și și-a cheltuit toate economiile pe un singur ou. Apoi a pus acel ou în oală. La scurt timp după, oala a fost plină de ouă. Rama era foarte fericit și-a gătit două ouă. Ah, nu am mai mâncat niciodată așa ceva. Dar ce mă fac cu cele 98 de ouă rămase? Oh, pot vinde aceste ouă pentru a face bani! Atunci Rama a realizat că oala nu poate doar să îi ofere mâncare, dar îl poate ajuta să câștige bani. După ce a vândut toate ouăle, Rama a folosit oala pentru diferite lucruri. Când avea nevoie de pânză, a pus o bucată mică de pânză și oala îi oferea pânză să facă rochi pentru cel puțin 15 oameni. Dacă îi trebuiau cămăși, punea o cămașă cu sută în oală și oala îi dădea 100 de cămăși. În ritmul acesta, Rama a început să pună grâne, fructe, pânză și chiar și mirodenii în oală. Oala continua să îi ofere multe lucruri. Sătenii se minunau de succesul fermierului. Cu toate astea însă, nimeni nu a putut descoperi adevărul. Rama întotdeauna ascundea bine oala în colțul casei sale, sub o bucată de pânză. Într-o zi, Rama s-a gândit să testeze oala. A pus o găină în oală și a așteptat să vadă ce se întâmplă. Brusc, o sută de găini au început să sară din oală, dând din aripi. Casa lui Rama era acum plină de găini. Găinile erau peste tot! Oh, de ce nu am pus un pește mort în schimb? Oh, cum voi prinde atâtea găini? Rama a alergat după ele, dar erau prea multe. S-au așezat pe masa lui, au zburat spre pat, una a zburat și s-a așezat la el pe cap. Oh, te jos! Veniți aici toate! Dar găinile erau speriate și împrăștiate peste tot. Dintr-o dată... Oh, Nu! Dai! Una dintre găini a fugit și s-a așezat din nou în oală Și din nou! O sută de găini au sărit afară ah, Casa mea a devenit un coteț de găini! Ce mă fac? Rama a acoperit apoi repede oala și a păstrat-o într-un colț din casa sa Apoi a fugit afară din casă Toate găinile l-au urmat Sătenii au fost surprinși să vadă câte găini ieșeau din casa lui Rama Fiu! Câte găini! Trebuie să folosesc această oală cu înțelepciune Dar Rama nu băgase de seamă că l-a auzit un soldat al regelui A aflat de oală și a fugit la rege să-i spună toată povestea Atât de multe găini într-o singură oală? Cum este posibil așa ceva? Aceasta trebuie să fie o oală fermecată adu aici pe Rama și oala lui de îndată. Această oală aparține trezoreriei! Rama știa de ce i-a cerut regele să aducă oala! Regele este un om lacom! Poate vrea toată bogăția doar pentru el! Adu-mi oala! Aceasta este o oală mare! Hmm. Dar cum poate această oală să producă atât de multe găini? Lasă-mă să văd ce este înăuntrul oalei! Oh, nu! Nu faci asta! Dar era prea târziu! Pe măsură ce regele s-a plecat, a alunecat și a căzut înăuntrul oalei! Acum erau o sută de regi care ieșeau din oală! Înainte ca cineva să zică ceva, au început să se lupte între ei! Este tronul meu! Nu te urca acolo! Ba nu, este al meu! Eu sunt regele! Acesta este regatul meu! Sala era plină de regi! Salvați-l pe rege! Da, dar uh, care este al nostru? Soldații nu l-au găsit pe adevăratul lor rege și, în doar câteva minute, regii au început să se omoare între ei. Palatul era în doliu, deoarece acum regatul nu avea un rege care să guverneze. Rama și-a dat repede seama cât de periculoasă este oala. A alergat spre oală și bang! A aruncat-o pe podea. A fost trist că și-a pierdut oala fermecată. Dar acum rama avea un pământ pe care avea recoltă. A început să-l cultive și a dus o viață înclinită. Morala. Prea mult din orice poate deveni dăunător.